رحمان پارچا مهربانه رحیم بی پخخاص پخپل و دوستان و مهربانه نو خدای دقا یو خدای نا بل خدای نشتا نا غیده پار خدای ده بل آیات که اتو ذکر کرد دی کافران باید یو خدای سنگه در دنیا انتظام برابر که تا دوی چی در بشمار جور کرده خدا ده دنیا بادشاه خو یو کارنیش کولې گورنرانې مقرر کړې وزیرانې مقرر کړې نور فوجانې مقرر کړې یو بادشاہ بکم کم دې ترسي نو دی غله خودې د دنیا په بادشانو قیاس کړې ده دنیا با بادشاه په با انسان دی آ خو ستا او زما په شان سره دې د دې کرسې نه یو ښه کنه څوب په دې بوصه مې ولېږي په په کرسې نه ستې نا نو ستاکه سفرته هغه ولاسو نه د ضخ پیری حاجت مند دی سار وختي بار تکيني ډوړې او خري دال او خري بار تکيني نه جوړ کېږي تبہ کي رازي بډا تو په رازي راکونه ور دي کی حاجت مند دی هله هله دی ایبونو نه پاتې نو دغه هله بار سید مخلوقات د باسي پہچانته نه مخلوق نشي رسیدې خوې فرده حاضر ناظر دی تخبلو قدرتنو سرح انا في خده يوم دي او خده مهربانا دي فا دي آيات كرالا وَإِلَاكُمْ إِلَاهُمْ ظَاحِمْ ستاسو خده يوم خده دي او الرحمن الرحيم مهربانا دي يو والد و مهربانا والد ده يو والي و مهربانه در تنخي خي كده خده يو والي نو انا في خلق السماوات والأرض بي شکع فا في دا اسمانونو کی او د زموږو کې وختلاقه لیل او نهه په درته يم په دې رد بدلش په دروږه او الفلک چې تدری په البحر په دې کیشتو کې چې دریابونو کې رواني په سمندرونو کې ممايان په ناس هغه سمانوړي چې خلکو ته په فایده ده وا ما انزل الله او پاغ باران کې چې خدای وری من السما سما نبرنا مما چې عبدي پا به الارض جمده کئی پا دیو بوز مکا بعد موتها پست خوشکید از مکنا و بس پیها خوده خوارکیدی پا دیز مکا من کل داب هر قسم جاندار سیست و تصریف ریا پا را ارول و را ارول دا بادونو کی و صحاب المسخر او پا دی درانه ریست که چه مسخر دا بند دا تابه دا بین السمای و الارد دا اسمان کې دا زمکی پانیانسکی لآیا د قدرت نخیدی دا یووالی دا خوده او د رحم دا خوده خودا چا دا پارا؟ لقوم یاقلون آقا قوم دا پارا چلک دا او سوچ نکاروه خب بیاورتا گوره اسمانونو پیداش اسمانونو او دی سغر دا گون اسمان دا خو چې منت سحکار دا اخذ هوا عندي خاص مانو نه دینه بردی دا فلسفان خو فکر سما فلسفه دا نو تاسو ته په زمانه حملوی یاتد عبره خص فلسفه او بل ته فیسا ورس په خوانه فلسوچ فچوچ کوم یونان کې راځو په خوانه د 320 سال قبل مسیح نه یاتد دا برخص فلسفه وای ایر اسمانونو قائل دي اما غسل سنان روانه نص ادا موجوده فلسفه د فیسه ورس ویو اسمانونو نشته خو دېس په خپل عاجزه دي زکه د نش ستدلین نشته یو سړی و دا شی زکه نشته چې ما نه دی نو دا واقعا نومه یو سړی د جنگل نارشی می ما یو وې ولیدو چبره و او خداله کاوه بل ودا وای نشته په دنیا کې ویلی نشتا به معنی دې لیدلې نه بار pore خاندي ک باندې خاندي چې تا نه دې د نړۍ تا ورې ستې یو دکسان میاشتو یې نه او پنځوس کسانو ني ني او ضوی چې مونږ له دې دلې د میاشتا انا پنځوس وې نی له نشتا ځکه چې مونږ نظر دې دلې نه دا چا وې نامه امیشه شهادتونه کې په عدالتونه کې د دنیا په نظام کې لیدل دلیلی لیدل دلیلی خاص مانونه موجود دي چې سمرا آسماني کتابونه د تورات د آسمانونو ذکر دی پکې کې انجیل د آسمانونو ذکر دی پکې کله ایندوانو سلوور وې دون دی هغه کې د آسمانونو ذکر دی کله سیکانو ګرمت د آسمانونو ذکر دی پکې کله مجوسیانو زرداشت دی هغه کې د آسمانونو ذکر دی نجست سمرا ما زبی کتابونه دنیا دی ټول کې د اسمانونو ذکر یاوه به انداته سمرا یو لاکھ سال لري زرا زیاتو کم پیغمبران نه لري دی ټول د اسمانونو بیان کوي درې نه لیدل خمار ترې سدلینې وی وای زکه نشته چې مون دربین کیو کتن مؤمن لیدل الکه ستاسو د دربین طاقت محدود دی انسان په خپل لږه طاقت لري دا یو انسان نشوی له چې زما د طاقتاندا ځان نشته ویستوري لانه د ملوکړه په خوانه فلسفه چې کوم عربی تر ورې دلی دا هغه کې وی خلا کی پنځیزه رستوري ده د زمو مدارسو کې چې کوم وی لکی نهوی فلسفه کې اولو کې وی نسټوري ډیر دی او لا په دربین کې ولیدل وې نور نشتا د پختہ لا خبرنه وا شو چې دوربینونه نور غټ جوړ کوي نه لسلکمولیدل دا, دا. دا, دا, دا وی یو کروڑ به یې تنیمشل کروڑه اوس وای د دستور پتن نگی اوس ټول فلاص فران وای پرڅوک دا وای چې اخوا عالم نشتنو دا د روغ ده زه کوم سره لاسباب نشته د معلوم زیاده د معلوم د امریکا هغه ماهران سنستانان وای کدا سره کټ سب جوړ کی ته پیاوalse کلم کې شپې ته زره میله مزل کوي ویدہ سګ جوړول نشي اول او کو جوړي کې لزول نشي او کو نو زاو نو په کورونو نورې کالونه بارواني بارا فل دې عالم نهایت معلوم نكي چې دا کومې پورې وي وی انسان عالم نهایت نشي معلومه اړمبي انسان جیمز دې زما خیال ل جيمز چا خطل اوس پومې ته اغه راغله مسلمان شو دې لندم کې او چې داس په نور د قدرت نه په څرګندش ویل ته ميدان موره ده وی قسم نه ده دا د با څمال ته ورته همو مسلمان نهغه د امریکایوالو عدد دغه نه اخګي لدی و چې ټول مسلمان شي هغه کته سمو باسه قزم مسلمان په لندن کې اوسې 28 انسان چې په وخت ته کړل نو دا د دې د سترو د سترو شمیر لا چانه ده معلوم کړی نڅوب دا ویلی شي چې دمردي ما آسمانونه د ټورستورونه بار دي هغه څنګه معلوم دي زم هرڅه چخکاری هغه په رنگ خکاری د آسمان شکل داسې دی ویل کده ششي په زما دا زمانہ چشمه ما تنخکاری زکه دا, تنخ دا شفاف دي نو شفاف سيز باندې نظر نو دريږي جمکیږي پېنا زما ستار سپرمین سک حواله هغه هوا مڼوینو نیتاس وینې نه زوینم کني هوا ستکه هوا نه هټول بمړو د خشان اسمانونو شکلونه شفاف دي چې هغه بستر کې په اوتري کې نه جم کیږي پهنا هر څې چرنګ نلری هغه په نظر کې مرزه مودین سم طاقت محدود دي دل نه مانم خوامشک باری در پرانشریف اسطلاگانی در عام عرف مطابقی عرف که خلق دی شین اسمان تا اسمان ہوئی نخده پاقی اسطلاه مون سر خبری کئی پی تاسو در خده دی اسمانو نتو گوری در سطور ندکتی در حکول نظام پکی چا جور کردی دی در سطور یو بل سر دگرن ہوئی سطور یو مزل یو شانتی دی او در بل بل شانتی دی در چا کردی دی قابل سینستانان چی فکر گئی هم موږ د دې استورو د निजामت ګورو د دې حرکت ګورو وې داسې په یو ترتیب باندې جوړ دی چې دې کی راخل بالکل سویل نه شي دا یو یو استورې لَم چې د استورو کې مسجد انور چې دی دا د یار نسلکه کارته د ځمکې نه غړته اودا غانې ده پر په شان کټکیږي غانې پرم لیدلې د شان کټکیږي که سیخ دې پکې ورټومب نو سیخ پکې ورزي هر امر بشته خدای دا دومره کرم شی دا کوم ځای نه راغلی دې ته دا کوم ځای نه د بجلی ګرمي را نو ور سره د بجلی اسٹیشن شته نو ورته تارونه راغلی دي نه چرته بټنی لګی دي لري دا سيو سره لंबा سور اور دی پیاوزه چې د جهان ټول جهان په روخان هامر دا د خود دا د وجود او د هسته دلیل دی او دا ستوری او دا نظام دی د پموند رحم دلیل دی مر نه زموندا پسنونه په خېدل دا, دا مسلمان بدلېدل دارانا اورز راتلل تا ټول دستور سره تعلق لري که سپومېنو دي نارنج کې دا رنگ دي ګلونو کې دا رنگ او بوې ها په دې پسنونو کې دا ما رقم دی نوم د قدرت مخې دي او ټول جهان سره تعلق دا ده كتب استورې چې سړي تخکاری دا ولا دا انوار نه سلور 5000 زره کاراته غټه 41000 غننا بڑا د ننر बिजلي چې مون تراره سي په یو ګنټه کې دا غي وزن دي 4480 من سلور زره او سلور 380 من او د دنیا ټول بجلی په یو ګنټه کې ناغي وزن د شپک چټا کې د شپکو چټا کو بل دي 34 کروڑ ډالر سلور دیر شکروڑا ڈالر نو که کروڑ ڈالر دشپگو چوٹا کو بیجلی قیمت وی بی. نو دا چار, چار من بیجلی قیمت حساب بی. که چو سمرو بجوڑی دا خدای مفت راکی که پوایا راک نو دا دس سال د دنیا ټول آمدن انا خدای د نار د یوی روز بل نه دی د جهان ټول حکومت دا دا غلې خدای بار شي نه خدای ته تعجب مليږي وی کوم فکرمو په ان فی خلق السماوات فلقیات یو نظام دی دا خدای انسان پوی دا قسم دی په دې ستورو کې بس عجایبات او غرایبات دي سپورمه کې ساجایبات 100 سيزن کې وځه جای وا دې ز یو زل صدګا تخترن لاہور کې د س مومنت په دوربین کې رانه نزدیک کې کنده خپل لا کم دیرش وکروړو یو کم دیرش لا کېره لره د نو دا په دربین کې رانه نزدیک ښکاری دا کندې دا ورونه دا نظام خپل بده شه چې دا په دې سم مطلب د دنیا دا ماشی بسو کش ماری دنیا دا پتنګان بسو کش د دا دنیا دا کپره بسو کش دا سرونه د دنیا اونی بسو کش چا کردی ری یو تا خطسته چی دومه دا زکم نا اینه فی خلق السماوه دا اسمانو نو پده نظام کش والارد او پا سبکه که سبکه و یو سبکه دا سلیری زرمیل محیط دی. دیگی غرون دی باز ایگی باز ایگی شگر دا باز ایگی خوری نزمکر دا دا پکی چا پیدا کری دی مختلفو زینو کی سو زیکی او بیدیو سوچا دا کتول او بوی نو زمگستوگ نو بسنگا او کتول او چوانو دا او بو نظام پا مکم زینو کتول لکه دا مالیچو پستوینو گرزی دل بسنگا یا کتول دا شکو پشانوی او کتول خالیس غروی نو دیو هم کر کروانده سنگا کولا هرڅیز به کې خپل پیدا کړ نو سود دی چې یو زما افریقي تلاشي ټول خلک ته تور دي شکلونه داسه وګونه شکلونه حیران بشي چې خدای دا څنګه نې کې می خې دی غړ غړ بلاګه وزناور بل زما کې ته چې لاره شي ټک سپین خلک به لري سپینوارې لا وزيري سود دی سپین دی اوسوب دی تور دی ومخړ یو ريډ انډین دا خړ سره دا, دا چر نظام دی کته وې چې دا زمکه دغه فرقته ټیک ته دا حسین دا خدای چې کړی دی نو سوال ودی په یو ځای کې ودريږي د کیون د کار سوال چې ودري هله کې د خدای قدرت نو باران خدای کې دا واره د سکول ماستران چې دی وې د په سپیږی فاران وی حسین سندې وې باران په دوریا سي ناراضي ټیک د باران دوریا سي ناراضي وریا څه کوم نه نه دا د سمندر براست دی صی ده دا سمندر د کوم دی نه راغلی دی نلتهې بس چپ شوره دا د قدرت کار دی نو چې آخر کې دا قدرت و نو د اول نهای چې دا د قدرت دی خدای اسباب پیدا کړي دي اسباب د یو س یو او د بل ایکل چرواله به ووي داس مکه کې دا معدننیاتې او دا زادي او دا بوټي دی او داسی دی آخر کې دا پهکې چا پیدا کړ څی دا د پوزخ نه دا د قدرت کا به دا قدرت کار دی دا ګرمي دا, دا, دا, دا, دا کم نه ناراضي دن مارنه نو ورکی دا ګرمي دا, دا کم نه نه حالت یې صبح شنی شوېلې دا د قدرت کار ده نو داګه د قدرت کار ده نظام د نظام یې جوړ کړلې خو سوال به دی سوال چې دی ودري ال تکې به تدق دې نه نو از مکی نظام تو گو را یو از مکه که مختلف مخلوقات تی ده یو علاقه خلق بو خیاری ده بل با قمقلی ده یو جب عربی ده ده بل پختو ده پلار او موری یو ده آدم علیه السلام و حوا ده چا کردی؟ دی وقتیش پا گیزه خلق پا گینتا کی پیدا کیه و ده هر چا شکل ده بلن بدل سترگی بدلی مخی بدل خلی بدل مزاجي بدل اخلاق بدل داسوک نو ان فی خلق السماوات والارض بهشکه پ پیداشت اسمانونو کې دا د فلکیات دا نظام پ کې ټوللای او الارض او د زمکه پ نظام کې د زمکه کې مختلف رګونه چرته پګیو او چرته ترخیو او د زمکه کې طبقات پ یورپیانو امریکي تمخامخ سورنګ وخت په ځمکې کې چینهي شارټ کټ جوړ کيو او اعلان کلا فکزم کې قطر تقریبا 12 میل لري 11 د چوراسې دلال ته دغه ټیو یو تفقه نه چې سورنګ پکې کارن کاو یو تمیله کته نو یو دوسي و میله لري بل د سورنګ شورو کو چالت سورنګ شورو کال ته مدريده برما به مخکې نه وت وس پروګرام یې پیښل نو د خوده په ځمک کې کوم ناشنا نه زانم دا ما دنیات کمزې کې د اثر او سپین او دا ګګل الکزل زل زل سوکراه ولي خديره ولي نو دی ویدہ پکې ګګل گیر دی هټیک ته ګګل کې دا ګګل پکې چا پیدا کړل مان ته دا بابا قدرت کار بنو نو کې و ایتبال نظام ټول دا په خلاص کړو خا ان ان فی خلق السماوات بشک په پیداشته فلکیات او کې اسمانونو کې والارض او په پیدا کولو د زمکو کې وختلاف الليل والنهار وذشفاي روز بدلیدوک که دا روز همیشه خلک به د ګرمینه مړوک بنود افصلونه بسو دی دی او که همیشه شپه او خلک همیشه په تیارکه پر پیدا وي که شپه روز را وستانه خلک بسټړي یو زمیدار چې ستړي او که روزه مسلسل بس به بیکار نشو کولی په غو پروته خدای پاک پشپرا ولي نا که بر طاقتونه ټول زمبشي زمکه دروازه کارمشي وي شپه یخه شي دا یه خشپخ کل مزیدار سوره کل او دکی کل لندکی کشتی دا سمندری جز کچا سمندر لی دلی دا پا سمندر که روانه دا نظام د چا ده؟ یو دت طولی اصپنه پا بوکی وره گرده و چه اقبودری که سمندر د سر دا پا اما پا مخم اختزی دمر یو کتکانی وره گرده و اما دا یو نظام دی یو غطه کشتی یو غر جز که دا دا جان و جزم لی یاو لس چتا دریسالور چتا پا بو که روان کارخانی پکی او پا زرگون آجانی پکی دریسالور زرا هر یو سر اللس لساتا تا نگا او دا د خراس که انتظام او دا اغوان او گردان پکی زورند او تنورون پکی او روجی دا لوی کلی روانی د پیخور د نیم را لاری با پکی معلوم دا که دا پا روان دا بو دا پاسا که دا نظام دا خوینه او بچی سمران نرمې دي دومره دمر لویه باله مو چې تا کړې ونه که ارس فلسفه وای خو دا فلسفه دا چا جوړه کړه ده ته به یاره د خبرت کار ها وعغلیک یشته تجری فی البحر تی رواني بسمندرونو کې میما عام پاونا هاغه سيزونو اورو اورو کې چې هغه فایده رسې خلکو ته یعنی اموال د تجارت وړي دی او زینبل دی وما انزل الله او پدغه نظام کې چې خريده بارا نوړی او بو ته په دا کم زین راضي دوی د سمندر په دا استداده خدای کار دی خو سمندر تریخ زهر دی او یزنه چې او بو راضي هغه خوګی دی هغه تریخواله چې آلرګ خو سمندر مز دې دن په دا چې آلته مز زر زرو دی سمندر خاطر به باران نی د عربو ملکونو د خوش کې علاقه د سمندر په او د ټوله جهان په دا څوک ورئ په یایل ار د با د ماتی زغونونه کې په دیوبوبان د اسمکه پس ته که خدای خلق خته ویل چې دیبو د پهپاره چالی او ساتې منگی دا منږ بچ پره کړو یا دا باران په یو وردي لکه دا نامې پشان د دا مکه او با ختم کړلو خدای یو یو س کې ورئ چې ځمکې ته نقصانم نی بایمون غرئ او ټول زمکه راي. زمکه کی که داسه طاقت پیدا کړی چې د نووږي رټول ذخیره کی عابد ضرورت مطابق د غرونو نه روزید د سمکو او بروزی هغه د اخبوخ د د خور خړوالې په کینی زمکه کی به راشه چې خدای دا د سمندر په دیسه مکه کی کم دی دا نه زامه چاله امریکا دا ویني چې دا ما جوړ کړه نه زار یارو سريږي ناڅه خپلن ها وبستهيها من کله دا به خله قسم زناور پیدا کړی دی یو یو زناور طبيعت تو غوره دا چا فرکه او چمپيونه چا بلشان دي دا چا مزاج یو شاندي د چا بلشان سو په یو قسم کور جوړي او سو په بلشان دا چل ورته چا خودلې دي ویچر کی ته دا چل چا خودلې چې دا دیږي او ته پکینه او اتل سره پس دی له ټنګور کړه دین او مزيدار چرګوړي روزي د چرغو کالج کې سبق ویلیسه یا د بچیت د چل سوخې تعداد د مور ده په دې وځر او کې ورننه و ده د شاته مچو ته د چل سوخې چې دا ګولې یو یو د خلیته موقتل یو کونډه پکې یو یو ګل ته ورننکای دا تمیز دا فوجي نظام دا واس دا, دا مشر انتخاب هغه چټي جوړې حیران مش زموږ یو استاد هغه هندستان کې داسې مرغې ده دا. چه اغا یو قسم ده جوڑه ده ده جاله چه ای که سو سو وی یو جاله باونه که کی, کی؟ نه ای که نو ده سیل ده یو کمره کی کینه ده اگه ده پاره کمره کی کینه اغا نارو خضا چه یو زیکی اغا جدا کمره بچی بجوده ای نو ده سماتی جدا زی بای ده سیل و سیاحت بجوده زی اغایی کی وی قابلنا قابل, قابل انجینئران چه اغاو گوری اغا دی نقشی تیرانی چه دا اقل بیتا چا خوادلو دا نقشا اپا کاغزم سک بیجی جو بود دا شاعتو ما چوگا بینام کوکت سوسو سو چتای دا جدا دا جدا دا مومو جدا دا, دا ناس تی پاس دی جدا دا گوه چولو جدا خا من کل دا بحر زناورت دا ستوی د خپل ځان دغه باس ما بچی چر یو عالم وی هندستان کې هندستان کې د بيزوګان دی وی یو مارګریګو ښکار لته یو یو رزم یو دغه چول او یو ښکار به کو س طبیعتم برابر او په چستا دغه مو ممکن مګي دغه باراله بيزوګان هغه رانه غوخه یو حیران چه دیم بلاگانونا بزنگ اخلاسی گو یو سڑی مولی کمونگوی کچلا روڑا زهر زهرم بر تا قیمه کی واچول زی پا زیمو گردو او بزوگان لال یو بزوچی رال چه بوین که بس منده که طول منده که یو بودا بیزی راوز چه اگر آخه اگر بوین که دا اغم منده که چه منده که بیان آل خلکی پانا و یا و یا اگواق یو خوڑی و پانا د بیماره الاج... تریخم دا و علاج مرتق دا خوابه و تصریفی ریاه دا بادونا رول اوک اسم هواگانه دی دا کل مشرقی کی کل مغربی کی که هوا نه گوره که دری رزی په دنیا کې هوا ادری دا دا خلق با دا بدبوین امری پا هوا په نظام بانده طور انسان دوان هر انسان سواللس گی لنا هوا راکا گی و ستم در وضع که دا دا پا بای دا پورا کول شو دا بدون ورتصو کړه یاره فوسحا بالمصحر دا درنو وریس چې بنده ده بین السماز ونده ده د اسمانه د زمک لکونا کروډونه تنا تنا او په دوي په دوي کې وریس کې او د اسمانه د زمک مې کې ځوانم دره چې جامبرول راډکه تی نوراډکه او وریس بنی بیا براشه هران مشه کوم د انماله او وی ما وارهول پننګي چ کله حکم میو دیکی لا عیان د خدات نخيدي د خدایه د هسته نخيدي بکی او د خدایه د رحم وکرم نخيدي د ټول د انسان د پاره جوړی کړی دي ولې قوم یا خلون ا قوم نشلک د عقل نکاله والي وصلی الله اتونو کتاب بیانو چې خدای په فرمان استا سو یو خدای دی چې د مهروبان دی او, او د خدای دی یووالي او د محربانې به عت دلایل ذکر شو په دې اور پسې آیات کې ان فی خلق السماوات والارض یو یو ستجه سړی ګوري د خدای استمتخاری او د خدای لوی انعام او کرم تخکاری اسمانو تاسمک او تاستور او تا انسان ته د خپل حواس او عقل ته او د خدای نه آشنا کاریګریټ هدي آیاتونو کې دا, دا چې سویو خدای پاک دی او دی اخلاق بیان کوي چې دا خدای دی د قدرت د نقي ویني د خدای د حست د لایل <سؤال> ویني د خدای د رحمو کرم نقي ویني او دی با وجود نور خدایان هم ني دا غلي خدای سره نور شریکان هم وي نوعي عاقلان الايات اللي قوم ياقلون او خيارا او د عقل قانون خدای مخ او دلایل او نو دی صرف یو حستې مني دا خدای د پاره باز تاسو قمه خلصت چې د د لوی خدای سره نور خدایانو مو <تصفح> د توحید زت شرک ته نو شرک بیان دی او د اختيار مقابل قمه قل دی نو د قمه لبا من الناس او باز خلقت من هغه خلقت یتخزو چی نیسی من دون الله على ود خدینا اندادن نور شریکان د خدای حقيقينا علاوه نور شریکان مني د خدای سره يحبونهم اغي سره محبت کوي كه حب بالله محبت د نور شریکان جوړ کړي شرک تقریبا نیمه دنیا مبتلا با. دنیا که دی وقتی غط مذبونش پک دی کمیونزم چیز قسم خودی نمانی خو دخودی دا هستی منل دا ده انسان پا تبیت کی دا نو دی اغا لویزار یا کار المارکز تاوی یا انجلس تاوی او چین والا موزه تنگ تاوی نو no, خدای من دلوي هسته منل خو هي د انسان په دغه لیکن انسان باندې چې لکثر کو ګيرا شي د دې پیږي چې زو پاجيزه نه غيم په شركي مبلاد يهوديانم د قشان عيسيان د ري پرست خلک هغه د خدایانو وي ستاره پرستوري او انونو د د اندوانو خدا خدایان شمیر نیشتا دو که بنیادی درې دلی دی یا واقع دلده چی اغیی خدایان منی او سرکاری مذب د اندوستان د دری خدایانو دی تری وید دیا تا دم تا گیروم بالی تا اغیی پا سرکاری لفافو بالی دا دری پیشوگانو سرو نشانتی دری خدایانو مزحر دی یا د دولت وي بل تا در جند او بلتا دا رزق و دا حسن و جمال دری سرونے جوڑکڑی کی لفاقیم لی دلی سین دوان خدایان مانی او عام خدایان دیر مانی دری دیر شکروڑ پوری بوتان دی پندستان اندوستان کی او دا دول خدایان مانی او آدی بنیا شرک میں مقتلا ہے نو خدای وایو یوامن الناس بازه خلک مان آخا خلقت یاتاخزو من دون الله چې نسی علی و خدینا اندادا نور شریکان نه دوی جوړه تا شریک تا هم سره تا هم سی ال یحبون المحبت کای د وی سره که حب الله پشان د محبت دغه یعنی هر کس ما محبت خدای نه د منع کړی اغا محبت چیدہ خدای سره خیگی بی د شریکان سره کوي د خدای سره کم محبتي نه محبتي چې د عقیدای چې نه خوا ضرر زماده د پلاس کې رزق د سر سجود کوم اغا اخیری ترجه تعظیم کول چاته انیت د تسلط غیبی او پ امید د نه یو د ضرر دا انا ده عالم اسباب نه با ندی تم اغا محبت وی دستا زیب لا عبادت محبت یو خساری خوزی سرین محبتی مال و دولد صرین محبتی مال و دلد صرین محبتی استاز صرین مورپلار صرین محبتی ار محبت بند ده محبت بکسمئی وی بعد چا تازیم کون تازیم دا عبادت پا درجه کی محبت دا عبادت پا رنگ کی. دا د سرهدار چې ځکه دته سر به سوج کوم چې ما طبوی را کې ما تهبلور را کې زما جن د پلاس پلااس دی زما ز د پلاس کې دا صرف دخې د دا زات سرهخواږي او یو دا محبت دی کام په شکل د قدر په شکل او دا د مور پلار کي د استاس کوي خو پهین یتې خو نه کې چې زما جن د د پلااس یا زما زښه د پلااس کې یا زما مرګ مرګ بدر آباد دی راولي یا به تکلیفان دی لرکای یا دی زما پټول وجود باندې کنټرول کوي دا قیده د مسلمان مغیر د خداینه د دا بل چاپه مبارک نشتا وې دا خلک سو وین تا خدایوي چدارې زما د پلاس کړي سو ښاڼي ته وې سو مار ته وې سو شمشته ته وې يو يحبونهم وی محبت کوي د شریکان وصرا حب الله پشاند د محمد د خدای ولذین او هغه خلک چې مانو نه وروړي دي یعنی مسلمانان اشد حب الله زیات دي په محبت کې د خدای په طرف نور سره محبت کوي مسلمانان د خدای سره محبت کی مسلمان نور سره محبت کوي هغه د عزت محبت دي هغه دې حیثیت کې ما تخدي او رسوند حکم کړی لکه سری قران شريف په اي مون ته خدای کوم کړه د جماعت قدر کوي خدای را تحكم کړي د ما شران قدر کوي خدای را تحكم کړي حقیقت کې هغه به خدای را راځي ولو ير اللي ذين ظلمو کچري اسلي دي ظالمانو اې زه العذاب پا وخت چې دي به ويني عذاب ان القوة لديه طاقة لله جميعا طاقة طول دخوله يعني ذاك عفران كم وقت عذاب الهيويني نباب داوية يرى طول طاقت خدا خدا خدا ده نكو دي أسل دي, دي نخباوي ها وحيو بيقو سفيدة لنكي جدا مرشي انسان دخدا دا, دا عذابويني دا مشرقان بے ب پیښتی او فو هغه بوتان هغه روان هغه مران لعلان خو سما په استفادہ نشه رسول چې ما ورته خدایان وي نو کو دی لیدلې وسنه خو وي نو علاو یاران الذين ظلموا كمالم وي دې ظالمانو تعس ای زیارون العذاب باور کې چې معلومه بشي چې دیونه عذاب او معلومه بشي ورته دا ان القوۃ لللہ جميعا چې طاقت ټول د خلدې دي صرف هغه په خلدې سره انسان سي نو کدا اس معلوم شي ویني خو به نو ولاو یار الزیین الذین ظلم کما یراون العذاب پاو وخت چې عذاب ان القوۃ عمله بشورتہ چې طاقت لِلَّهِ دَ خُدَيْرِ جَمِيعَ اَخُلَ نو دا خو بورتا رستو معلومیگی چه عذابو اینه خو خدا وارتا رستو معلومه اینه خضائی وَأَنَّ اللَّهَ او دا بورتا معلومشی چه خدا پاک شدید العذاب سخت عذاب لا بورتا معلومیگی خوصنا نو کوس وارتا معلومشی اینه خضائی او استخده دا خدرت استبر را الَّذِينَ دا باغا دا, دا قیامت منظر دے استبر را الَّذِينَ دا باغا وحکی چې چه اعلان دا ویزاریں باو کی مشران من الَّذِينَ اتبعو دا خپلو کشرانو نا دا لیدران با دا خپلو پارتمون توبو باسیو یقواشی او دا خپل بوتان با دا خپلو عبادت کونکو نا ویزارشی او دا خپل چې څوبچا په سروانی دا بامبړه با وی به زار رسید خپل تابعانو نستبرع الذين تتبعوا په وحکي چې وی زار بش اعلان د بیزارې بو کی اتتبعوا مشران من الذين دا هل كنوا تتبعوا چې د وی په سروانی وراء العذاب او دی بتول او انی عذاب چې 50 اختر شنه به خپل بل بل لا تور او ختم بشید دی په مینس کې علاقه چې په دنیا کې هغه کشي هغه لږی سرو او سم کلاس کې کنه دا دوستي یارانی تعلق او محبتونه په ټول ختم ده پاره دي اړه سم پاره کې یو منظر وړاندې کړم ته به استاد صاحب په دې دو زح کی بیولوژي کانفرنسي دا ټول لیډران را جمع شي دا چې خلکې ګمرا کړی دي څوک په یو نوم او څوک په بن نوم او څوک په شرکت او څوک په کې پددا که شرام باندې مشرانو ته وي ځالمانو کټاس حق لارو مونږ ته تاسو دا وجه نمون دا حق دلارن داو ناغی باورتایی منسو پزور خونه ارانو لے ستاسو خسر آسترگیو کنا ولی من پاسی رات نمون پاکپل اگر کنو تاسو سخلال خونتا ندیو پاگی لانکو یغیو پا دیوئی ندیو با دا ٹول وئی چی دا ٹول سرکست توب دا شیطان دا شیطان دے سرکو دے بی مونگی بگر کریو تاسیم گر رطول با شیطان تاو یز حالی ما مونگی بگر کریو او سم خلاصاوا ندی با آخری تقریر کئی وقال الشیطان لما قبی الامر ان اللہ آدکم و آدال حق و وعدتکم فا اخلفتکم ما کانن من سلطان الا اندعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم ما انا بمسرحکم و ما انتم بمسرخی تی تقریر دید زی په صدر دې دی د جنطي لو وقاله شیطان به وعالا وی, وی لکه ما خو دې الامر چې فیصله وش ان الله وعلیکم وعد الحق دې قدرت ورسېشتنی وعده کړی وی او وعدتکم امام در سره کړی وی پاخلفت کو ما وعده خلاټیو کړو بس د ملامت سر د خلای خبر وی ما کاننی علیکم من السلطان زمان پا تاسو نور سا طاقت نو الا اندعوتو کم ما سرح بللیه فستا جب تم لیتاسو زمان خبر ماننی دا ما خو نور دا غگن نوینی ما انتم بی مصرخی تاسو زمان سمداد نشه کول ما انبی مصرخی کم نزستا سمداد کولشم ما انتم بی مصرخی نتاسو زمان کولشه فلا تلومونی ما مم ملامتک ره ولومو انفسکم دا ستا بیان په وړاندې تاسو ته ضروری دي ځکه خدای دا راتلونکو حالات او اسمنت احسان کړی لري چرته بیان کړی وې تاسو ورځ برازي چې دا بکی خدای موږ سره آسانو ګنه چوس نه خبر کړو چې بیا ارستلا څن نو مروډو چې یار مو خونو خبر نو دا اسوان خوره ختم کړو را قیامت ټول منظر څه بیان کړی دی دنیا کې نو سپټه خبره نه نه فرخه نو خدای وای کی دا قیامت ترشی د دې ټول خلخ بستر کې کوله او چې وګوره هغه زمو خدایان زمون زموږ نه مخ کې د وزخ تروان دي موږ چې پچا ملاتړه نه نو خدای وایي کوس ورته معلومه نه خوایې چې به روستر مان کوي هغه وخت کې و, و به په کار نه راځ هغه د د مشران لیډران لدې کشران او اعلان د وزیرای کوي موږ ستاسو چې خپل کار کوي او دی وو او یو کم بختانو تاسو کوم دوه ککړي زغپل د دې قایلم چی اس لیډر په سړې نه روانې کیدې د دین په خبرو کې دا ورته راوې په دین نه چی خلافې فتقلره وخه زکه د نن دې په دنیا کې دنیا کې دی پکاريغه پټاګیټ اوره کې ولې پکاري حرام سالبه په ست غلط کار کې ناجائز سفارش په پی کې بل څه خپل چې تعالی پیسې ورکې وې درې لګې نین خبر کدینا پا کاری کی دون پا قیمت پرست no پا کاری اور ایک پل تالبان دان پا کائی وید لیڈراننا نظام تنک داسنین پا کاری نین خیمت پرست تڑیوئی ویتا س اق پل کر سوق پا یونم گمراكیی سو پبل دع کلک خبرو کداتا سکا لکہ دا سوق دی رزق خو کړي په خپل سره د مزدوري او په کټه کدی نه کړو نظر کې دا هغه نه په دنیا کې په ټیک تک یو خپل خبره کې د سړي تو چاغه د دین سره برابرۍ او کې د دنیا او د آخرت خیر یو ټیک ټا او کړي دا نور خاص چیږي نوم د او په خپل مالای نو استبرع عن الذين يضيعوا هغه وحکي چې ویزا بשי نام شران من الذين تبعو دخلو کو شران ورا اول عذاب اويني بدليټو لظام او تقطعت بهم الاسباب پری بکړی شیدې په میاں سکي هغه دوستانه تعلقا هاغه ختم شي وقاله الذين تبعو دا تابعين دا که دوباره لاړو په تاس بلانته وي وقاله الذين تبعو ابوي دا لو ان لنا كرته فتر زمن دبار وافصل لوافصل الاشي لو من مستسنا ويزارشو كما تبروا منا لك تاسه ويزارشو ذموم اسئ تاسو من الدنيا كاسر نش خدي كذلك قدئ طريقما يريهم الله اخي أخ خدي پاک بیتا اعمالهم بدل عملونو دا دی دو دوره داستاس عملو حسراتن علیهم چه خو ارمانون زیاد شد ارمان با که خود ارمان و اقوطید حسرات با که و ما هم بخارجین من النار نبای دیوتون کی دورن حدا دا مشرکان و بایان شد چه دا قیمت پر از بار پسروانی بیم تو دې کومه دې مسلمانانه د محبت ذکر مکو د کافرانو کافرانو چې چا سره محبت کوي دا به د قیامت پر دین معیار وي دا رنګ دې کافرانو نه قلتي سوق کوي خ دې کافرانو بد دي بوتانو د پا سس زونا لعل صارامول دې سزونه نخري دعوا ولي نخري خدا وي منتخله لدران ولي د جوامل دغوا مول دغوا نه دا مو قوله دې دار قوم کې بعض سيزونه رضا حرام کړی بعد ځان نه حلال کړی دا شرکي اعمال او بدعات دي نو چې څنګه شرک د خدای پاک نه نه پاه نو دا شرکي اعمال او بدعاتونه هم نه مسلمان تم به یو غیټم به مسلمانانو د ځان نه یو سست حلال حرام موه چې کوم خدای حلال کړی دی غلال د قرع چې کوم خدای را کړی دی غرام دی مخره د شیطان خبره موره دي عربو وی چه ناری نسخی بیشو ای دا به زنانه نکوری و نا بات تو ما پارکی به زنانه نکوری دا به ناری نکوری نا و, و قومون که بی او سمشتا پلیرو پختانو پا یا سیز دا به زنانه سو که شنا جامن پا منگا سو دا سو که سرم توره بنده دا تا چاوی علال علال دیو حرام حرام دیو شنا دا, دا, دا د خوځ جما بند د نارینهولو او ري خن بندي او د سړو جما زنانو له بنده باقی جامو کې پابند نشتا ټیک تد هغه طریقه خو حوا چې د عذې یو د تواضع وي خو دی واي يا اي يوحناس اي خلکو قلو مما في العرب هغه نعمتونه چې په زمکه یعنی د زمکه نه راځي له پیدا کوي حلالن حال کې چې حلال وي یعنی هغه څه پرې چې حلال وي حلال الګاټه ماټر وقې ترکارې دا ټول خو طیبه چې پاکي حلال هغه څه وي چې خدای نه بند کړې اگر هغه میں قسم وقې ترکارې هر قسم دا حلال دي د دې مقابل حرام دي چې خدای بند کړې لکه شراب خنزیر وقې د سپو وقې د زناور وقې او طیب مانپا چاره سره د بل چا حق تعلق ني یو سيز بو حلالي فارغ ته نشه فریضه كه په د بل تم اتر حلالي او په د بل چا ده پټي بي د پوسن استاده بار کنه وي نو دغاره سيزونه پکې ضروري دي اول حلالن چه حلالي و طيبا چا ده حق ور سره تعلق ني نو دا پره ولا مزه خطوات شیطان پا نقش قدم دا شیطان پسید پا خدمونو دا شیطان پسید دا شیطان پا لارمزه شیطان تقید توی دا آرام دی او دا حلال دی دا زنن اینهو لکم بیشک شیطان ستاسو دا پارا عدو و مبین یا دشمن دی دا آدم علیہ السلام دا زمانه نه نا شیطان خبری ممانه اینما یعمرکم بشکه شیطان حکم کوي تاسطا تا بسوء ال بدكارونو والفحشاء او د حیاه راخبر د بد اخلاق سو په اعمالو کې استعمالي او فحش په اخلاق به وتا ست د بد اعمالو د بد اخلاق وان تقولو او ويبتاسطا چوهه عل الله په خدې پا ما لا آغا خبری شی تاسو تنو دی معلومی دا پخده دا سان نجوڑو دام دا شیطان دا دنگه دی وسوسا دا چی دا انسان تذرکی واش اینا دا خده ارام کرده او دا خده علال کرده دا خده نی ارام دا دا شیطان تعلیم و ازا قیل لهم پا وقت کچویلی شی داس خلقتا اتبعو روان شی تابدارو سیگه ما انزل الله. دا غ احکام چې خدای نازل کړی دي دا څه کوي دا ما خبرې کوي قال وایي بل نه تابعو بلکې مون تابعدار وبکو روان ويو ما هغه خبرو په せ الپینا چې مون تی دي مونږ عليه ابانا هغه مشران پهل مونږ رواني واغې خبرو په せ چې زمون مشران پهتلي دي نو مشران محظره منل خو خدي او کوم شر دي په عقله او په هدایت تي لکه پیغمبران د خدای اوليا او دوستان او کنا مشرد په گمريت لي په كفر موري نو به په د مشر خبر مننن لشت نو خدای و اي اولو کنا ها اگر چوي ابا هم پلانران ني كون ربي لا يا قيلو نشئ ن پیدل پسشي ولا يهتدو نې هدایت مونته نو پلاره اگر چې به عقل او په هدایت نه هم مروانی ورپسیته نه چې پلاړ دې غلطي او رواجی خطا یې هغه پسې مزه ته د خدای دین پسه نو نو بالکل اجازه ته چې ورپسیږي خامخا انا بالکل پابند نه کوم شرام نه په حقته لکه یوسف علی السلام یې زړه پلاړ او د نیکه په طریقه روانه ده که پلاړه نه ټول یا <سؤال> سړی د عالمانو او بزرګانو چې ستاده یې پنده چې دې په حق روان دي د تیمته د خپل رسول خبره بیان نه به ټکټه او کنا دا دی یقیني چې دا سي جاهلان دي دا صرف رسمی خبره دي رواجی خبره دي د شریعت نه خلاف دي نه کې د پلاړه او د نیک خبره مو نه جن سړی د خپل رسول د روایت حدیث